Усе вирішується мирним шляхом. розслабся, я тебе не з'їм. Він промовляв усе це з довгими паузами, і це ще більше лякало мене. Кожне слово здавалося значущим, ніби незнайомець знає про мене все. Мені насправді не цікаво, хто ти і звідки. Якщо ти боїшся, мабуть, на те є причина. Я їх не з'ясовуватиму. Він помовчав кілька секунд. Але якщо такі причини є, їх легко виявити. Логічно? Тим більше мені. На цьому слові він зробив особливий наголос. Це зробити дуже просто. І Єлану. Отже... Продовжував він, не знаючи, з ким має справи. Ми вдало зустрілися у потрібний час та ще у потрібному місці. І повинні допомогти одне одному. Пропоную послуга за послугу. Згодна, Лялечко? Мені хотілося вийти довго і протяжно. Пласка тепла долоня погладжувала мене по коліну, і огида від цього дотику не давала зрозуміти, про що йдеться. Одне слово – так. Рука зупинилася і лишилася лежати на моїх колінах, як розжарене дно пательні. Мені потрібні деякі документи твого хазяїна. Власне, через це я сюди і прийшов. Я тут вже все обдивився, зверху нічого. Швидше за все вони в сейфі. Ось їх ти мені і дістанеш. Я забуду про твоє існування, окей? Чи ти хочеш грошей? Скажи, нема питань. Тут варто сказати про одну свою особливість, яка була притаманна мені завжди і яку я вважала природною. А тепер це виявилося просто спасінням. Усе, що я не могла або не хотіла сприймати, заступалося картинами, які складалися в моїй уяві. Вони завжди були різні. Зараз, відчуваючи чужу руку на своїх тремтячих колінах, я бачила довкола себе щось зовсім інше. Старовинну кімнату, в вікторіанському стилі з каміном. Посеред неї у сутінках вимальовувалося крісло. В ньому, спиною до глядача, сиділа руда дівчина в зеленому шалику та червоній спідниці з лискучого атласу. Яскраво жовті тіні пульсували в її косах. Мені закортіло пройти далі, щоб побачити обличчя. Але потім я зрозуміла, що не варто, все треба малювати з цього ракурсу, з порога. Та накладати лише чисті кольори. Обличчя, що туманіло навпроти, розпливлося, майже розчинилося у цих кольорах. Його не було. Я думала, хто вона така, ця дівчина біля каміна? Чому вона сама? Чому в кутку не сидить за вишиванням компаньонка? Немає клітки з папугою чи білого пуделя? Картина зникла лише тоді, коли я відчула його вуста на своїй шиї. У цей момент до кухні влетіла Віра. Вигляд у неї був войовничий. «Усе зрозуміло!» – закричала вона і скинула зі столу склянки та фужери. Вони розлетілися на скалки». Зачувши шум, вбігла люсі. Обидві зарепетували. Мені було байдуже. Я не могла занурюватися в ще одну прірву людських пристрастей. Підвелася і пішла до себе. Ніби у сні піднялася сходимо на антрисолі і лягла в ліжко. Дуже боліла голова. Кохання – це боляче. Коли воно минає, залишається пам'ять тіла, і вона унеможливлює інші, нові стосунки. Ось чому тепер, я думаю, що людина має жити сама.